tadat man vad drömmer jävligt weird grejer och då kan man ju sova dåligt. Jag drömde ganska weird grejer natten. Inte för att kom ihåg vad man... det var, Nej, men fan. det jag vet att det var ganska konstiga grejer. Jag såg det bli jätteläskigt innan. Va, va, va, va, vad vad vad vad det för något. <laughs> jag vet inte om de ville ha min mobil verkligen. Ehm, de vill ha min mobil, um... mobil. Men vad då vad drömde du i natt? Uh, ja, det var inte så mycket i natt så himla skönt där, men det var någon ja, det jätt... var inte särskilt intressant alltså prata om det talat. Jag skulle aldrig. Är det någonting som är lämpigt att ha med i sändning alltså rent estetiskt, rent estetiskt? Kommer det att <här> vara snyggt? Det är det. Jag fick estetiskt, jag tror inte jag fick, jag fick, jag fick estetisk renstänga behovet driven där. Vad är vad gör man då? Estetiskt lämpligt. Vad gör man då? <skratt> ja. <skratt> ja, men det är väl lite sånt så som skivbolag kan syssla med. Ja. Rensning. Ja. Estetisk rensning eller... Estetisk rensning, är inte det bara att <skratt> städa? <skratt> <Ja, skratt> att göra det fint det det väl ett, det ja, det. Eller hur eller... tar man bort det estetiska? Det, det beror på Det är vilken smak man har ja. Jag föredrar när det är stökigt För då känns det som att jag är hemma mm. Det är alltid stökigt, det måste man ju ja. Men... Du är alltså bara lats? Ja ja. Men det det har i alla fall, vi kan backa upp det med en bra grej ja, innan exakt. Men sen en estetisk synsätt tänkte att det kan nog vara något sånt diktatorsgrej också faktiskt. Ja. Mm -hmm. Att om det är någon diktator som ogillar särskilt stil ja. typ vi säger jazz yes för att för att få sätta ner relatera. Ja. Om man den ser ut det då blir det ju någon slags estetisk gränsning. Alltså ja, det, det stämmer. Och sen man kan nu nu börja gå lite borderline som det här olämpliga saker men ah. etnisk och estetisk ja men det för många har det bort med utseende och göra och då då kanske det är som ja, det jag jag gillar inte din hudfärg för den är ful. Ah. Ja. Nej, jag säger mig att läsa upp det. Nu lämnar vi det. Jag va, va, vad vad vad står det på uh, mobilen då? Jag, jag kan inte läsa upp det. <laughs> Får jag läsa bara så så ska jag försöka sammanfatta på ett bra sätt. Nej nej nej nej, nej alltså han sitter ju här borta så jag ser väl vi pratar om en gånger liksom. Ha. Det är nån länge. Okej, det är nån som inte ens är än så här. Aha. Uh, Då är det okej. Okay. Absolut. Va? Okej, okay, vad står uh, det? Eller vill du förklara det? Du är här, du sitter där. Vill du förklara? Okej. Okay. Eh, uh, Michel fick för att ge ävst en lite så massig bil där. Det står. Jag drömde att bögen ville suga av dig igår. Oh, okej, okay. vem vem vem är det här som vi pratar om? Han är en snubbe som det är jättebra. Men vill du skriven ner vem man är för jag kommer jag, jag minns inte. Det är någon som är aktiv inom studentvärlden i alla fall. Ja, okej. Okay. Alltså osett som är bejdsvickven som sitter här, du kan prata. Och vill inte bråda. Mm. Är du en sån som hatar att höra det själv på band? Mm. Det är jag också. På <gör> ja, världens sydöstra. Det är skönt att du säger på band också när man spelade in när man var yngre så var det att man spelade in på kassettband. Jag, ja, jag gjorde faktiskt det när jag ah? var 7 eller typ hela mängden det var 6 till det av 13 eller nåt sånt där. Spelade vi in lite band. Jag hade till min radionskanal då också. Jag pratade med min förra radionskanal förra veckan, ja, just, men just. det här är en ja, annan. Det här är, en, ja. det här är bara ett som har på band. Eh och det var Johan Kompisson. Vi spelade in egna låtar, improviserade fram egna låtar under en hel halvtimme eftersom det var så långt ett sånt där band var. Ja. Och eh, jag har lyssnat på lite av det där. Vi spelade in två kassetter en är uppföljaren till den andra eller vi kan säga jag har kvar uppföljaren men den första har försvunnet jag misstänker att någon har spelat över den med nånting ja annat det är det värsta. Och ja, det är sjukt ett innan eftersom just det här det som vi spädde in på den här kassetten har haft jättestor betydelse för allting eller lite allting så pratar man nej, men, men för väldigt mycket av det som jag har pratat om när vi när vi har varit tillsammans så väldigt många av våra liksom interna skämtigider härstammar från den här kassetten. Och, och nu är någon spädare bland. Och det är jag inte så illa men men det är ändå kul är fan. Jag har inte tänkt på det men jag har hållt på med såna här grejer väldigt länge egentligen för annorlunda så här helt Ah det här är faktiskt mycket bättre än vad jag trodde framöra. Det är faktiskt mycket bättre än vad jag framstår som. <laughs> <laughs> Vi vet. Och mycket ja, mer ödra gruken var fallet. En dag kommer folk respektera mig så mycket som jag förtjänar. Som nu var det ju då. Nej, men ne <fart> <fart> <fart> Jag är kom allihopa. Jag är kom nog allihopa. Men ja, det det är kul att komma på det. Jag har gjort det väldigt många gånger typ. Det känns ju värst att du hörs nu när jag säger att du lyssnat sina tips de minuterna två. <fart> Nej, inte jag eller. Jag vi... försöker jag säga i försvar här. Nej, jag kommer av mig med där hästsemestern eller ikje sommarsemestern. Vilken som helst. Ja, ja, ja. Så där, så där, så där, <fart> ja ska vi ska med moderbaks väl lyssna. Ja, ja, ja. Nu kommer jag åt. Jag skyller det på min brist på mat då. Trots att jag har varit på ställen som har väldigt mycket mat. Ike på sig i sig vad säger man? <laughs> på sig i sig. Då gör ju. På sig. Jag har okej. inte heller ätit någonting. Jag har bara helt problem. <laughs> ska vi komma för blöd där alltså. Vi ska ha vi ska sovit. Nej nej, nej, och nej ätit. det är det. Det är kul om det blir lite tråkigt under tiden i museet men det fan ja, är, här... är det. Vi Jag vet inte då. Jag har inte sett honom sen. Och så är det. Jag minns det där. Här vi. Jag älskar det åtminstone. Inte det det vill clear out. Det är uttryckt. Men alltså jag saknar verkligen. Dessvärre. Jag kan ha med ben så. Nu för nu har jag den som jag hade förra veckan. Vi visste där inte den sant för Android. Nej. Kan aldrig. Jag reklamer hela tiden borta till folk som kommer att lyssna på på det. Här. Nej men det är lite tanken också. Man ska ju bara prata som en. Ja. Eh uh, så ja. Vi kan ju prata för annars så för när de, när de väl hör det här. Bara bli sedd och hört den fantastiska filmsagan innan. Ja. Oh, ja, har du fixat den? Nej men alltså när väl det här är väl gjort så ja. kan jag inte ställa. Jag, jag var skittaggad när. Ja. Visst, det är bra det tror jag. Börjar ju. Det är så här. Oj. Vi är. Men det är det är det är fett med grillor grejer. Okej. Okay. Jag har hela grillor. Jag har säg vi kan det måste vi göra snart till. Ja. Då måste vi, vi ska lägga upp något. Det låter bra. Jag jag kan grilla grejer. Ja, det är bra. Ska vi grilla och grejer tillsammans så kanske vi kan fixar det. Det låter som en ja, det det ska vi vara. Man ska vara så oskuldsom möjlig. Yeah, yeah. Det kan folk kast frit. All right. Och något demokrati? Nej. Nej politik ska vi inte prata med det. <laughs> nej, alltså vi ja, alltså nej, vi behöver inte. Nej, problem. vi ska, vi ska prata om vampyrer. Vad tänkte du? Det, det är kul. Jag har ligg inte runt två sakerna farligt med. What? Nej. Nej. Nej. Nej, yeah. Jag hoppas inte det. Det kan ju vara så. Förklara vad du menar där. Det kan bli intressant. Men, ska jag ska förklara. Jag tänkte ja. jag tänkte så här att oho, nu sa någonting. Jag undrar om jag kan lägga en rolig kommentar på det. Jag försöker. Nej, men men det, men det här, jag tror jag vet. Ehm. Alltså många eh äh, vampyrer i olika filmer eller serier och så där är ju väldigt intelligenta. Ja. Eh äh, och äh, många intelligenta personer sitter i styren alltså för länder. Typ att tittar i alltså att de sitter i styre. Aha, ja, ja, ja. Så ja. Det kan ju vara att vi har vampyrer som är Det, det finns ju teorier, liksom. det finns ju teorier om det där om <kör> jag eh, <kör> på mitt första jobb för ett tag sen vid som vi har fyra fem år sen när jag just hade gått ut gymnasiet så började jag på ett snickeri och där fanns det en snubbe som berättade för mig om olika konspirationsteorier och en av de här är tiden att det är ödlor Ah, som eh, som styr landet och ja, då mm. hör den mm. och tydligen så finns det må ganska många övertygade argument om det här. <laughs> och så så det är äh, som jag äh, tror doktor hur äh, jag tänker sådana här är liksom som har levt under jorden länge Bra. och ska liksom den egens civilisation men sen när de har bara kommit upp till ytan nu typ tydligen. Frem people ja och äh, har det någon sorts mentalitet på sig. Maus suit. Jag laddar över det. Ja. Maus suit. Det är från Donnie Darko. Åh, kaninen. Ja. Ja. I where that silly rabbits. För då har jag putt mig in i något som heter jag men det är ju friken som jag inte klarar. Jag kan inte kolla Bumblebee filmen utan att börja argva. Jag kollar om den här en dag. Och det är ju eh första filmen i ringen serien, sagan om sagan om ringen så det men det så jag ja ja men ja sorry man i det utfallet och det är bara den repliken som liksom fastnar för min i den eran. Här andra medastå där han ska peppa upp dem lite. Och han säger you will taste man flesh. All the dandelions in the fast. Åh oh, så omöjligt är. <laughs> ja men då säger Nja så du måste varit typ 6 ton när den första släpptes. Tror, 17 nej, 17 var. Det. Och det var typ så här. Det är tre år för sent för jag tycker att det där är roligt. Det är ju roligt. Men trots att alla då vet hur man kommer tillbaka när man blir äldre också. Alltså det kommer att gå ett sånt där. Kanske. Nej, så vet, man som innan man liksom eh äh, bli dement så Och så vad tycker du det? Innan man fortsätter bara med sina att man inte ja, kommer exakt, ihåg exakt. någonting så liksom så börjar man tänka på tomma och sinnet att man tycker att liksom jättetråkiga saker ja. är roliga. Ja, fast så okej. Okay. You men will får, taste mad fresh <laughs> fortfarande. Oj. <laughs> ja? ja, men det får ju liksom <laughs> ja, var det det? Det får ta sig <laughs> <det>, helt enkelt. <laughs> okej, okay, så jag Men du är väl älsk här. Ja, asså det pubben men det borde tillsvisst. Ja, ja. Fast alltså det är inte alltså det är inte direkt 12 år jag börjar med så jag är alltså, hur, så gammal är du. Så att exakt, du är ett år yngre. <laughs> så du du har du har sett framåt. När står kommer du tycker väldigt mycket saker är väldigt sjukt som idé. Jag vet. Jag, jag tror jag, jag stoppar försöker kompensera för att jag känt mig jävligt gammal när jag har varit på Dreamhack. Ja. Eh right. uh, så det måste jag prioritera liksom att ta på andra att som äldre mig. Och har sett om det bara är ett år så föråt jag tror du... det är ungefär i Skottline. No I i, i lördags var jag på middag då jag var bland de äldsta där bekända. Mm. Oj. Åh. Det är deprimerande. Nej, det är okej. Okay. Alltså mm. just när jag så sa... Jo ja, men om, om du är insatt så pratar ah. vi att de andra är 30 år då eller är det liksom jag tror äldsta kanske fem 40 år så. Oj. Ja, okej, okay, men då är den då är den då okej. Okay. För jag tänkte att det, det att det var någon slags jag snackade med folk så där jag äldst då exakt när ut för någon är halv åldrare än mig utan det finns väl så här. Jag menar <laughs> det som undersökningen runt borde att alla får berätta hur gamla de är så, ja. så att ni kan räkna ut vem som är äldst. Ja det är så vi så så här sittningar på universitetet försöka till man. Jaha, jag ja. var där. Va? Ja just det, just det. Det kände jag till kommer ut lust på. Ja, det var kul. Präktigt. Ja, jag, jag var yngst. det är rätt att då är äldst. Då kul bara i sig också, men ja, det är kul att vara äldst så här. Jag glömt hur det känns liksom. Och jag har på att, mångtal ett mångtalet år ingår när vad du äldre i äldst bordet, men jag vi, inte tyckte. Vi pratar om åldrar. Ja. Vampyrer. Jag skulle ha pratat det, om vampyrer. Okay, vi gör det. Ja, vi, vi tar tillbaka, tillbaka det till också. För de blir ju gamla ägsel. Ja. <laughs> Vad är den teorin liksom? Om vampyrer? Ja. ja. Alltså alltså ja, de, de är skön lite det här. Aha. Skön. Mellanslag lite där. Nej, men skön lite där. Kommer jag på jag puppar hela partiet här. Det är för det. Är bara... De är inte på riktigt. <laughs> med projektet. Nej, nej nej. Men, men alltså men, det är alltså, alltid kul att typ så här det är annars är ingen kul att diskutera. Jag bara säger ja men det är bara någon som har skrivit om det och det är så va. Men det är mycket roligare att låtsas som om, om, liksom ta ta alltså låtsas som att det faktiskt skulle hända. Ja. Det skulle, skulle, annars skulle, annars skulle det, här... skulle det hända om Okej, men då, då kan vi just det då kan vi dra den här där som man mm. vet att vi <hör> Om man kollar på indianer i Bolivia okay. i öknarna, du vet de som har roliga hattar. Ja, right. yeah. de är ofta väldigt rynkiga och det samma gäller liksom berber som har bott i Sahara hela sitt liv. Yeah. Att okay. solen gör dem rynkiga liksom. Vad kan man väl utgå från att solen liksom försnabbar åldrandet eller mm. i alla fall huden. Okej, okay, okej. Okay. Mm. De tål ju inte så soligt solius, solius. Ja, yeah, det stämmer. Liksom. De ligger ju i sin kista och sover. Och det dagen. är det är så det är. Så, det, är det är inte som i uh den här äh, ungdoms toalett toalett så är vad det det är ska det komma till glittra de ja, meskularna det, är det är som att fel. det ska så... de ska ju dö. Ja, jag menar det också. Och de kan inte dö, det är de är redan döda i teorin är de ändå döda. Ja. Okej, okay, då de blir redie. Ja? ja. De ska förintas. Mm. Mm. Ja, de kommer bli mer kraftfulla än vad du kan föreställa dig. <laughs> Vi säger så. Är det han med t-shirt? Vilket jättebra snackar om vi är sån här. Uh, det står, uh, come to come the, to the side. dark side. Och så är det en jättefin bild på Darth Vader. Och yeah. sen så står det, we have cookies. Mm. Det är också en ny bild. Det just, blir... visuella är väldigt uppskattat i den podcast. <laughs> Burger King. Sen vill på Elvis. Ah, vi ändå gör såna så Black Saturday edition för mig, men alltså det det det är ju Nä vet drycket. Nej, ska Det är nåt som är med glasögon och så har han liksom sällda märket i pannan. All right. Äh, nej, ju defekt också. Ju defekt. Det blir skitbra. Alltså det är samma sak som att vi kan annars börja så vi kan börja Youtube-saker, kolla på det och Men då kan man göra en sån här blogg som man blir jättekänd på att man bara sitter och kollar på Youtube-videos och berättar om. Då sen klipper väldigt snabbt i mellan vad man säger. Ja, det kan vi göra då blir man framgångsrik tror jag. Och så tog jag upp man, det där. Men ungefär nå så lite det fick jag också. Ehm liksom aktuella eh uh, topics som 9/11 ja till exempel. Säg väl aktuellt. Men highlight tänkte jag på mer. För det det, det jag skulle komma till egentligen var min tanke men inte med så här var Oscar hur hur Oscar tror att det funkar utan mer så här <laughs> Jag kan säga att men det är ju intressant för allt det där går i vågor för några år sen var zombies väldigt sänkt. Mm. Zombies är fortfarande ja, ja, är så. Ja, inte jag zombies utan 4:orna var trendigare innan zombies. Kommer ja, alltså rycka till det går, ja, det går, det går i vågor. typ typ på 80. Det är det de som alltid Ja. Men det är alltid någon av dem. Ja nu är det nu är vampyrer skulle jag bli. Nej, det vill jag oss då. Ja, ah, okay, okay. I Okej, okej, i The Twilight. De håller på att gå ut nu. Jag för jag de har haft sin och samma inte 5 minuter det är lite lite otydligt men eh, alltså zombies här de höll i sig kanske ett fem år kanske. Ja för det var väl fabrikt det, det, det var väl från va uh, vet Dan the Dead när den kom 2004 den remaken. Ja, så blev det kult mm. det. Ja, precis. Och vampyrer har varit ungefär så länge som zombies har varit. Så nu är det väl dags för oh nej var Ulvar det är ju inte det komplicerade som är grejen alltså det finns inte så mycket. Var röd bara alltid varit med lite på hörnet. De har att... de har alltid varit en underground. Ja, ja, ja, absolut. Men de var med i Everloving. Där hade de någon så här vampyr och bara Ulvar. Och han doktorn i Fearn Loading. Nej, advokaten, han gjorde en varulvfilm också. Ja, onne odden oh, var så dålig. De, de typ nej? de fixade ut på budgeten på slutet eh uh, <laughs> all, all, uh, alla specialeffekterna ser för täsk ut alltså det är helt otroligt dåligt. Ehm um, alltså man... Anthony Hopkins är med och jobbar. Åh oh, gud det här kommer bli. Ja, bra. Och så bara alltså ingen grej. Att Napoleon är med i Zorro och så. Han <skratt> <skratt> <Men sorry skratt> är så rävligt okej. Ja men den mustaschen som han hade i Zorro i början var han ju sånt. När han har lite skägg ju cool. Anthony Hopkins. Ja. Han hade ju han hade ju så här gentlemana mustasch själv. Det hade ni men först hade var en först var, i början jag ja, skäggigt. Så blev man skäggigna så det fängelse där för det blir man. Ja, det blir man. Ja, när sen... man sitter an antingen när man liksom har släppt sitt fjärde album eller någonting där och börjar komma ner i drogberoendet eller när man sitter Ett... i fängelse ja. eller när man är på den ö ja. då är det skäggigt som gäller. Så vad var skälet ni på? Ja, jag tänkte precis vad är en story. Schysst. Det är så där. Quigstubum. Men ja så, så känns det raka ansiktet. Alltså right, det ingrepp var skönt där jag har rakat för att jag <laughs> Precis. All right. Då är inte vi... slutte det pengar så är det det. Inte vad jag vet. Nej. Där. Det är jöt. Men du är inne på ditt fjärde album eller <laughs> fjärde någonting så pass. Ja men det det är bara serie helting på alla de här biografiska rockesterna filmerna ah, från okay, Hugo. Okay, yeah. Det är då det brukar slå. För det är arbetslösa Men hur sitter i fängelse Ja men arbetslösa Det kan jag själv uh, <laughs> Vilka fler vilket, uh, Wizards ah, det, vi en, det är ju uh. En minoritet Så folk glömmer av lite Men det är lite weird att uh, Vad heter han Harry Potter Han är ingen skäck Han är ingen <laughs> skäck <laughs> ja, Men han är i tolv De böckerna börjar med han i tolv Ja men han borde ju liksom Vadå Han är sexy som han, Har ni sett den här filmen Santa Claus Med Tim Allen Jaja när han blir jultomten så får han skägg och så där. Så borde det varit liksom okay. i Hogwarts när de liksom inte det okay. inte, inte skägg där ett liksom tecken på att man är revered liksom att man är en bra traka inte bara någon som har tagit studentbe. <laughs> ja. Och det höll jag på att precis säga men hur gör du egentligen för att sånt klass inte på riktigt. Jag bottar så med en dokumentär. Jag jag tror på det nästa av det där med med vampyrer och sånt det är bara att de jävlar får gärna sig. Ja. Men han har han har något visat Being Human. Jag satt ah, i ja. Being John Malkovich har sett den typ lika den himmen men det är han äh, som äh, springer naket neråt. Alltså det är det den filmen tycker jag. <laughs> det är inte det är inte nej okej. Okay. Det är inte det jag står på. Det är väl vad den skiten handlar om. Men det är, det är väl en... Ja, men det är ett experiment. Nej. Det är en vampyr, en varor eller ett spöke som bor ihop. Oj, det är inte det den jag tänkte på alls. Det låter som ett perfekta upplägget till en sitcom det här. Jag, det är väl det, det jag trodde... Trotson Big Brother. Det, det, det, <laughs> jag trodde det var inte Big Brother, men jag trodde det var en sitcom först. Men typ, nej det är det inte. Är, det är ja, ingen komedi alls. Nej, det är inte alls roligt. <laughs> det, <är> <laughs> <laughs> det där är en tragedi. Det här är en socialrealistisk mm. dokumentär. <laughs> nej, jag tänker på Human Nature. Ja, det är inte det jag står på. Det är en helt annan fel. Ah, ja. Jag ska han okay. eh uh... oh okay, ja grej men nu har det syns jag kanske inte ser det värd att snacka om och ser det inte så att Nej. Men okej, men Ja, vampyrer då. Vilken version? Det finns ju massor olika varianter de här. Alltså tror jag det är varianten ni ser inte du gillars mycket. Ja, så jag jag är inte ett stort fan av någon eller jag var inte helt fan av någonting. Nej, jag det för ny monetera inte. Nej, nej inte det utan. Eh jag var ett zombie fan en gång i tiden. Sen märkte jag att det blev väldigt mainstream att alla borde bli zombie fans och jag vet inte var det är, om att jag inte tål andra människor eller någonting där men jag klarar det inte av att vara ett die hard fan på någonting som alla andra är die hard fan på. Det känns fel. Då naturligtvis så går <här> jag inte som die hard filmare. Jag har han när jag i skolan was <laughs> <I'm> in danger. <laughs> ja, nej, det, det det fanns ju den här eh en japansk om vi ska förklara för de som lyssnar här varför vi kom in på det där. Det var att jag hittade den japansk eh, framsida på DVD-utgåvan av <coughs> eh av Die Hard 1 och 2. Och båda var samma liksom bild om man skulle klippa in mitt i tun när man hade bränt filmen på en skiva. Eh och då stod det först Reluctant Hero som då betydde Die Hard tydligen. Och sten. Reluctant hero has no shoes. Det får han inte ha några skor i ettan. Spoilers ifall ni sett den på den här typ 25 år. Åh oh, nej, nu vet man att han inte får några skor överhuvudtaget. Ah, Och två ah. två andra står det his his wife is in danger, but this time he, he has, has shoes. shoes. <laughs> Reluctant hero 2. Alltså jag jag jag ser jag har försökt få det bekräftat att det är det det heter. Det är väldigt svårt. Alltså allting med Japan är ganska svårt. Ah, ja, språket dan annat och sen liksom deras kultur på tunnelbanan min, min klass tunnelbanan här nej nej nej här sköter de sig tror jag jag har aldrig sett någon japan göra något konstigt här men i Japan jag har en klasskompis i när jag gick gymnasiet som hade varit där och hon sa det att hon hon hade varit där i tunnelbanan tydligen så läser alla så här hentai tidningar i tunnel eller inte alla det är nu Då är jag nog alla japaner över en pervertel gräns men att det är väldigt många som läser liksom hentai tidningar i tunnelbanan. Right. Och det känns ju inte helt okej okay, tycker jag. Alltså om någon det är liksom som någon skulle sitta och läsa porrtidning här på tunnelbanan här, man skulle inte vilja sitta bredvid den personen för det kan liksom hända olyckor. Vad alltså jag... olyckor men ja alltså jag satt när jag skulle ner till Göteborg för några år sen satt jag bredvid det blir det men uh, i närheten av snubbelstammen så laptop och kollar det på på. Han hade han hade inte såna här in-ear hörlurar. Han hade såna här hörlurar det hörs ut. Vad det var så ja ja. <laughs> jag tycker jag tycker okej. Okay. Tyckte du du kände med att, liksom så här han hade det här vet inte jackan där alltså han hade en jacka alltså jackan låg liksom uh, den låg väldigt lågt ner. Den låg som liksom någon var täckt så han hade en vas med som under jackan. Det vet inte jag men wow. Ja det är väl det folket har köpt för. Alltså det är inte som bara kollar på då gammal. Nej, jag kollade, dig <laughs> ja, ja, ja. jag kollade på det för storyn. Jag gör. Jag kan inte för musiken. <laughs> ja, precis. Det smög på Strip Club. Det gör mig för musiken skulle. <laughs> ja, inte förordligen absolut. Ja, ja. Ja, fast men... fan, fan var intressant. Starten i konversationen. Nej, han var upptagen som sagt att ja, det. Jag menar inte upptagen, alltså inte uppt, visste behöver ju inte liksom ta du behöver inte bli hans högra hand så att säga. Vi har bara liksom snackat med honom och såg hur han snorade för det, det där är väl säkert olagligt på något sätt tror jag. Vad håller på så? Alltså jag, jag tror... brukar alltid vara ja. mm. vad, vad sa? Alltså, nej, nej, förlåt. Kör för det. Jag jag brukar alltid när jag åker tåg för det har hänt att jag har åkt tåg right. senast i dag kanske. Eh, ja, tunnelbanan var det men nu pratar vi tåg. Sen så unge åkte tåg, det var 2010 eller nåt sånt där. Okej. Okay. Då åkte jag från en liten stad i Västra Sverige till Stockholm. Och så hade jag min dator med och så kollade jag på film. Och så var det en sexscen på den här filmen. Och då vart jag lite... Det vart ganska obehagligt. För jag tänkte, tänk om någon ser det här. De kommer tro att jag tittar på porrfilmen. <laughs> Get on with the story already. Men det är ju självklart då någon kommer och titta. Nu nu hände vi slit inte det för jag jag vinklade skärmen väldigt mycket ner då så att ingen skulle se det yeah. så missa den väsentliga storyn. Men <laughs> men jag blev i alla fall inte missad har jag för att kolla på Pauls film. Men också det har varit med en liknande där när man flyger eh um, vissa fly alla nu kör väl nästan aldrig det men verkligen det var ovanligt men det är just att alla flygplan kraschar eller som <laughs> planet till byggnader och så. Ja. <laughs> rämen att man har en en egen skärm i alltså i sin lilla där man kan se. Oh, ja, jag har aldrig varit med. Nej. Men jag bara fick ju räna in den. Ja, men det är inte konstigt. Men alltså alla, man får ju sin egen skärm. Au. Uh, ehm. Jag har satt vi vi satt på rad hela familjen och tjuvat någon jävla bondfilm eller liknande. Så ber min mamma. Och det kommer någonstans i ganska lång utdragen 6 sen. Men så här hon säger vi jag kallar på. Jag hon går upp samma sak. Hon vet inte exakt vad jag kallar på. Det är det jätteweird. Ja, vad ska jag höra? Det ja, den här situationen är så jävla rolig. <laughs> alltså vad ska jag fejka göra någonting annat? Alltså det det det brukar alltså en teknik jag använder när jag kallar på med min farsan. Nej. Är ju mute. Um... Ja, då visst då så vi, senaste så väl jag minns en vecka film det var senaste film vi såg då får vi säkert John Carter I think it is again something like. I alla fall någon film en, en standard grej hos oss har ju alltid varit att typ där en sån grej i grupp eller för att liksom prata om att ja men bara som vad som händer alltså jag sitter och kolla hörna nej men det var det man Ja <laughs> yeah. nej nej man behöver inte han taggar upp varandra bara, kom igen yes smack man, det man, där Nej men man, man påväger så där men fan tror du det där faktiskt filmat i Skottland då så, ja. sån sån där grej som jag <laughs> Ja det blir så liksom som en paus i filmen man får liksom prata igenom det så där mm, det, är det så, så här fattar. tror jag den filmat liksom i Jordan är det riktiga hästar ja det är, <laughs> ja, <laughs> ja, <laughs> ja, ja nej de menar mer inte så här inte hästar 60 de menar Ni <laughs> ja, på för nån så liksom för några minuter sen var vi på vampyr. Det pratade vi hur det kallar 60er med sina föräldrar. Ja, nej, men okej, okay, jag, jag kan dra det sträcket längre. Jag var i Göteborg en gång med min familj. Och jag och pappa hade diskuterat det på morgonen. Engelska polisen hade vi pratat om och att de alltid har rutit på sig. Och sen, och sen skulle vi gå ner till eh, jag kan ingenting i Göteborg men vi skulle gå ner till vattnet där där liksom bron går över till andra sidan och där liksom alla färjor ligger. Eh jag vet inte varför vi skulle gå ner dit men vi skulle väl ta med ta en bussarna som beträff. Jag var ganska ung då jag var väl elev eller något sånt. Sen så gick vi förbi en kvinna som var väldigt lättklädd och stod i ett gatuhörn och jag fick den här obehagliga känsla magnat och åt nej. N nu nu kommer sexualitet komma på tal och på jobbet och Och sen så typ 100 meter senare så som pappaat med, med Oskar vet du vad den där kvinnan jobbade med. Ah, oh, och gav jag jobbet till löv för mig. Det var liksom ja, ah, jo, ja, ah, jo, det det jag förstod, jag förstod vad hon jobbade med. Ja. Ska kan vi gå vidare nu? Hon jobbade ju som polis. Hon hade ju rutit på sig. What? <laughs> Men <håll> alltså <håll> Det köpte att komma in och bara höra punchlinearna bara. Ja. Men det känns ju genom sen, det är inte Nej, det är ro, roligt inte hur det slutade det roliga är hur obehagligt det var för mig det där. För i min familj det har alltid varit en ganska svår grej att prata såna där saker. Ja, ja. Så för mig också. Det är väl liknande de flesta familjerna som inte inte behöver väl måste inte är såna. Alltså, där ser jag jag men alltså alltså jag tror att gärna att um... varför är det, ja. Ja. det är så? Ja. Det lite undrar faktiskt. Det vet nog Lars Jens. Så jag inte vart mer något. Ja, jag håller med. Det var en fråga dock så du vet. Ja. Precis. Jag håller med. Jag säger jag tror att jag med båda med. båda sidor har bra poänger kan man säga. Ja, exakt. Fast vi har ingen poäng där. Nej. Vi sa förlad jag vunnit för länge sen. Men det är nedrifterade lite från vampyrer och så där. Ja, vi ja, vi pratar om awkward föräldrar. Vi du drev med vampyrer det är så 15 minuter sen. Ah okej okay, sorry. Of course I got the box this night men jag kommer säkert. Nej men alltså David okej okay, det är som det är hänt i alla. Det är <laughs> ju spännande för oss liksom. Nej skit samma. All right. Nej, men jag vet inte det är ändå det grejen där. Far föräldrar och sånt där. Ja. Jag förstår inte varför det måste vara så. Det är ju så. Ja men det läger ju hända massa dem gör. Ja. Varför är det säger jag awkward och förklara det? Här har vi, det här måste jag skriva ner när jag får barn någon gång i framtiden vilket jag hoppas att det kommer att hända. <laughs> eh do do bur är gör upp någon slags plan hur jag ska bete mig när vi kollar på en sex igen tillsammans. Ja, det jag har fått säga. Du har jobbat. Det är inte jobbet, man kan göra tin jätterolig sak för man vet ju att mm, antagligen ja, så ja, känner ja. det här barnet lite obehag. Jag har precis. Ja, det kan man ju utnyttja. Okej. Okay. Liksom göra så att när den här barnet kommer upp i tonåren så kommer de tycka att det är jätteroligt. Ja. Samtidigt som när just i stunden så kommer man utav en förskräcklig makt av barnet. Mm det vill ju tema när man är förälder. Ja. Exakt. Oskar, du ska verkligen framåt och du ska få barn när du är bra. Vad tänker vad tänker, hur serger ut det där? Hur var din plan där då? Jag har inte riktigt bestämt mig än, men, men jag tänkte man måste nog i alla fall idéer på det. Förstår du nu hur du kom till? Eller nåt sånt. Nej, jag vet inte. Hur är det? Okej. Och det får det får du göra där. I fuck your mother så säger jag, jag tänkte att skapa en så här hippi familj liksom så att man pratar ganska ofta och om... oh, hon nejsenla gör inte så. Vad då? Nej, det är så konstigt. <laughs> det är så nybodd. <laughs> in när vi började spela in kom ju fram att Oscar är väldigt konservativ i det här. Ja, jag gjorde ett så här personlighetstest av av Jung här om dagen och det kom fram till att jag är vad, vad var det nu? ISFP. E eh tiden min personlighet så det vill säga jag vet inte, jag i känns oss ut många sätt men det står också i lite beskrivningen och då stod det att ja du är verkligen ingen nytänkare så där och du har du är väldigt skönt släpp in på facebook Ja jag jag tog det som de också alla andra hade så här ja du du liksom prisar intellekt och självständighet men sin, det, min beskrivning sa då har du är verkligen ingen nytänkare du har svårt för modheter Och jag tror att det är som att jag i någon slags liksom bonde för köpte eller en hipster. Nej, ja jo, men det, de de är ju snarare liksom retro nostalgiska. Mm. Jag är mer att jag har väldigt svårt. För, Nej men alltså de för, flesta, det, för det som är nytt. Vad gör i alla fall har jag fått för mig att en hipster där är att de liksom inte tycker att nånting som är nytt är häftigt för att eller jag antingen mm, det var bättre för lite så här och... men den här jag tror att det är såna att de de har en positiv attityd till det förgångna jag har inte det jag har mm. bara en negativ attityd till det som kommer där har okay. <laughs> jag är, tänk, en Jag tänker visionär jagar motsatsen av det ja det där står han ser väl då <laughs> ja, men, jag kan inte tänka mig <laughs> jag är motsatsen till visionär ja, men vilka vill anställ en sån som liksom? jag kan tänka mig kommunen det gick aldrig. Ja, det så nu nymodet att sätta sånt där på sig inte se vi så under tiden. Då ser vi om taget. Då ska söka ett jobb om bara. All right. Nej, alltså nej. På det gamla goda 70, 80-tal då liksom behövde man Säkert inte jobba. Så du är född 89 typ. Ja, ja, du vet väl inte du var född. Och söka jobb gjuter så lätt. Men det kan ju. Jag har jag har läst böcker. Ja. Mm. Okej. Okay. All right. All right. Jag har jag jag är liksom berättigad till mina fördomar okej? Det är en kludbar bindemen. Men så hycklas det som sagt. Jag är ju hela ett år äldre än vad du hela du så käften. <laughs> kan ganska nämna hur många år du är äldre än mig. Hur många är... år du är äldre från sig man. Hur, må <laughs> What? hur många What? Jag säger att jag jag är typ sex äldre du är. Jag är jag är sex år mm. äldre än vad du är. Hur många år äldre än mig är du? Åtta. Jag är sex <laughs> år äldre än vad. skitdöd. <laughs> Hur känns det? Det här blir ganska kul. Ska vi, ja, ska vi ha en sån här personlig intervju nu? Nej, nej, nej. Det här är ju offentligt. Folket har rätt att höra. Ja. Okej, okay. han har intervju precis. Nej, no, jag, jag tror vi vi, vi, vi vi har ju en podcast. Vi gör bara en intervju. Vi, ja. vi ska vi ska utreda på vem du är egentligen. Du du borde också ja. göra en sån där personlig test. Det. Okay. F period things up on that. Ja, det okay. finns men, men då, hur gör du, du, du, du, du, du okay. det? Det måste sök på här, vad heter de Myers Briggs. Men det måste vara det måste vara någon form av så här så här, problem för in del för att, att göra det på nätet måste kännas weird. Du vill du vill ha papper och sen skickar in det. Va? Nej, det blir inte nya saker. Internet är ju du jag växte upp med internet och alla fasor såna som mm, kommer till. All right. Hm. Oj, vad tyst det blev. Ja, är det fan. <laughs> Ja, jag kommer inte att få någon bra motkommentar till det där men... men det måste vara ganska intressant För, för är det? Det, det är väl den största skillnaden mellan din och min generation Att du har inte växt upp Ja, jo, jag kallade dig en... Ja, alltså det är ju jättesamma generationen... nej, det... nej, nej inte, för att... Alltså tekniskt sett så är det det Eftersom det är inom rätt tid som ja, det var okej, okej, ja. Men jag har växt upp med internet Det har inte du Nej, alltså jag menar det är du riktigt med koppar. Du är den sista generationen som har växt upp med att ringa till dina kompisar. Ah, ja ja. Mm. Jag gjorde också det. Ja men okej, hur fattar det du då? <skratt> vad? <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> eh. Men måste väl, var, jag har i alla fall en telefon. Ja, det hade jag också. Nej men ah, Men, men för, singled, för, för, <skratt> för... <skratt> <skratt> det kostade <skratt> pengar <Nej>. att, <skratt> att ringa, mode då. Ja, nej jag ska jag bara. Det det var flerjisering. Jag fick inte bredband förrän 2015. Ah okej. Jag minns att eh um, oh, har jag saknade det underbara ljudet som ni kanske inte minns. Nej, mm. ja, nej men det är alltså i fakt eh Ja, ja, där ja, där ja. Det börjar på det sättet sen så ja. kommer det det som man känner igen. För mig är det ett faxljud. Ja, för mig är det det är men femte sex. Det ska inte säga men det är inte det. Det är inte ja, det. Det är inte det för dig. Ja. Mm. Ja, det var kul då. Då sa min man, jag tror massa gjorde massa då var 15, 16 när jag började leka med det <laughs> okay, då enligt. Okej, men då var det som jag. Ja. Då tillhör vi samma generation då jag. Ja. Inte helt otippat som sagt men inte helt otippat. Bara lite. För de som lyssnar i övrigt 83 och 89. Yes. 84. Ja. <skratt> Åh <skratt> oh, oh, no. oh, du kommer du inte ur 80-talet då. Nej <går> nej jag är inte född. Oh, men jag... jävlar alltså vad var vad drag då? Ja, för det uh, jag började så... inte redan som jag var jävla... bara... fettring <skratt> från gård till gård och likte krig. Med kottar Brasil med pinnar jag, jag, som givär jag, jag, jag har en vagn jag har en granne vi, vi lekte väldigt mycket med mig i springgrunden kanske stenar på varandra men sen har jag en minnare det låter som någonting som hände men det, det kommer inte ihåg så mycket sen. efter det här kan <laughs> du ha <laughs> någonting med, med, med ja, det att göra jag, jag minns att själva konceptet och jag minns själva att den som svimmar först förlorar <laughs> <laughs> alltså i efterhand har du fått erat på att givna hade gjort det alltså hade ju varit den som dog först hade kunnat förlora det förstår ni med i efterhand ja ja, nej men det var ju kul tycker jag. Det var skit, jag jag också gjorde det där. Det var jätteroligt han. En kasta på bollar då... på på bussar som åker förbi. Jag kastade jag kastade snöbollar på en tant som gick förbi en gång. Jag låg uppe på ett berg mm. och vi hade liksom låg i en sån här naturlig bunker som skydd i drag. Och sen såg jag att hon gick där 30 meter neråt. Och det Så såg, vi... såg henne som ett hot. Nej nej nej, jag anfäll. såg henne som ett mål. Ah, okay. <laughs> Så vi kastade snöbollar på dem. De, de missade tyvärr. Och vi folk så hon gick vidare och hon fortsatte det fortsatte kasta på andra saker. Mm. Men sen helt plötsligt så var det någon som sa något bakom oss och så var det en hund som stod där och då var det en av tanten med hennes pitbull som mm. <laughs> stod bakom oss och liksom försökte förhöra sig. Det här händer på Stora Essingen om om folk vet vad det. Är. Och hon frågade mig, vad var var bodde du någonstans? Och då tänkte jag att oj nu måste jag ljuga så hon inte kommer hem till mina föräldrar. Säga att du kommer långt bortifrån, hitta på någonting. Så ja, ah, jag bor vid fridens plan för det är väldigt det var det var långt bort. För ja, the records kan man ju nämna att det är typ 4 cm därifrån. <laughs> och då frågan av vad gör du här? Ja, ah, jag har semester så. Karls <laughs> semesteraktivitet. Det hade det här var, det här var det här, här boll. Det var i februari. För jag det år. Nej, det var inte i år. Det är så som jag säger. Det var bara det var vad kan det varit jag var 10 9 någonting sånt där alltså ja, det gick jätteroligt typ man man, man inte tårta på det du det är så här bara det blir ju inte Ja och därför ju den sökning på mig sen vi kan ju runt på frisplan snacka på eller så här känner du igen den här pojken alltså, den. <går> ja, så ritar du en fantombild och så går han in mission possible 4 utan du inser det här på ryggen från handen lite bara tog på den handen Oj oh. alla men alltså ja det gick ju väl då men. Ja, nej, det var nog tur att vi inte täffa när för de där bollarna. Det de var nog närmare is tror jag faktiskt så. Is med typ lite jord och grus i som hon hade liksom blivit träffad av den där. Att inte att det hade blivit bra. Och ännu värre om hennes hund hade träffat den. För även om det var en pitbull eller något rottweiler kanske, den var väldigt hotfull i alla fall. Så Nej, var det var verkligen inte. Så jag tror inte att liksom kraniestrukturen på den varelsen skulle klarat av en, liksom slaget så sen Och sen när han ser den det är alltså om den har klarat sig hade det blivit också de, de hade haft, Då hade då jag då, då, då, då har jag haft problem med ja, de där ja av saker de blir bara <laughs> småsaker där är ingen grej får kasta piller på mig det lönt till uppe Eh men uh, nu, nu, ja Nej hey. ja. så Nu kommer Alex säger säger hey, Alexes hello hur mår det ni va Hej. Det här sånt här. Alltså, ja, det är bra bra. Jag undrar bara hur hamnade vi på Oscars semester? Ingen från Malmö. Jag, jag, jag gillar också bara såna här, sån här saker. Du var på semester. Ja, ja faktiskt. Vilka vil, vil, alltså vem? Vilken du är tio, år tio år gammal? Men <laughs> pengar hade du inte. Nej nej, nej, nej, nej. Nej, jag tänkte faktiskt att det är jag och min familj som var på semester. Det är synd. Ja. Från Frilandsplan. Ja, det var min historia, men det var faktiskt inte bara jag som var semester utan i min fantasi lögn <laughs> så var det faktiskt min familj och jag som var där. Så men varför skulle jag åka dit på så här? Det är mm. långt bort, man måste ta bussen flera stationer dit. Man ändrar bara direkt tunnelbana. Åh oh, shit, det går ingen tunnelbana till Storås egentligen. Nej. Oh, nej, men okej, vi får ta hålla paketet borta. Ja, okej, okay, men hur hur ändå? Det är ändå liksom inte så vars långt bort så att nio Jag var 9 år. <laughs> Det var långt då, okej? Jag kunde ha tagit mig typ Göteborg. Va? Göteborg Malmö, någon stad som inte är fucking Stockholm, skulle jag säga bara. Ja, men alltså, man är inte så bra på att ljuga när man är tjeder, det är liksom. Ja, inte i det fallet i alla fall. Var det du som åt upp sakerna i Kiel? Nej. Jo, det var det. Sånt man kan så börja på. Var det du som tog de här kritorna? Nej. Har du skolan? Nej, liksom. Men det är svårt att svara ja och nej så där när de frågar vad det ber om någonstans. Nej. Då <laughs> kommer du ifrån. Nej. För då har du Nej. Vad heter du? Nej. <laughs> ja. Tala sanningen nu. Nej, jag heter faktiskt så. <laughs> Hur långt har vi försökt? Ehm, um, 44 minuter eller. Ska vi ta en liten uh, break? Eh, uh, en minut bara. Jag pissar du, och saftar och sätta no, sig. Det går bra. Okej. Okay. En paus uh, då, så lägger jag. Och alla andra har ju gått ifrån. Äh, det är lättare om man väl åter det kör alltså kan vi ta klubborten. All right. Precis. Ja, om vi aldrig åter samhand. Nej, precis, men vi måste aldrig vara som säger det kanske händer någon ostrefsen så. Jag tänkte jag jag har en plan här så att. Maja panna. Jag får skicka piss upp sen skickar jag en makroplan när jag kommer tillbaka. Ooh. Exciting. Man måste man tugga mycket på den här grejen. All right. ja. Så yeah. då Så, då blir vi bakad imorgon. Då säger god morgon. Man vet aldrig när folk lyssnar på det, det Til, uh, här. Det är sant. Till det här verkar kanske avsnitt 2 en... av skeggkast. Avsnitt 2 av skeggkast. Och då menar jag jag vad ska det så sant? Jens Wallin. Jag heter Erik någonting Og på et hörn her som säger saker ibland har vi Lurv. All right. Lurv. Ja, jag har inte skägg, skägg så jag får väl vara med på något sätt. Ja, jag vad... fast det är inte vad har vi då skägg? Av sned. Har inte skägg. Vi diskuterar utanför när vi drar det och man behöver inte eller man behöver skägg men inte nödvändigtvis int i ansiktet. Mm. <t questions> <tag chilli> jag tycker att man behöver skägg... att ett, ett riktigt skägg sitter i hjärtat. Ja. Ja, då då har jag hemma här. Ja. Bra. Titta bara på den där. <referring> <tseason> Vi, vi vi vi tanken var vampyrer från början på den vänster men nu har vi gått in på så här liksom, saker man gjorde när barnlög när så det blir lögnarna när man var barn ja, ja? ja. det är med det lite roligare tror jag så jag ja jag försöker komma på någon annan lögn Där har laget, men det här blir väl väldigt bra inen då vampyrer jag har aldrig liksom under min barndom var jag aldrig fascinerad av vampyrer utan det alltså alldens rädd för vampyrer de de hade inte ens någon plats i min uppväxt men Jag försöker komma på någon annan lögn som jag har dragit ner var liten men ovanför så där vet jag att sannolikt kommer någon av mina föräldrar någon gång höra det här. Och jag vill helst avseja det här under familjemiddagen som har varit nuvarande. Får inte mer mer åtord. Jag har avslutat stora lögner under min barndom på julmiddag, helst ska jag säga. Ja, jag är jätteglad över tröjan mamma. Men ni är jättesin. Ja nej, det är inte inte så ska man säga nya lungor <laughs> utan det är mest mamma kommer då några gånger av folk när det var några tonåriga som rånade mig. Ja, det var jag som hade gjort av med pengarna. Så oh, alltså right. oj, det har jag faktiskt hade avslöjat för en nu. Alltså men hur alltså då kommer väl liksom, snart när du alltså det är ju jul är ju läskigt nära nu. Du kan dö ändå. Sen är det julklappskransar vad ju. typen heter det hur? Du öppnar ditt hjärta. Ja. Ja, nej jag tror inte hon skulle uppskatta det faktiskt för det är många lögner som som liksom tittar upp som, en, som utgör med. min uppväxt. Alltså min hela hela min uppväxt där är byggd på lögner ju precis. Men det är då vet du vad du har att vänta dig. Du vill ha egna barn. De kommer ljuga. Jag jag kommer misstro jag dig. kommer misstro varandra ja, det, det, och det, det, och såg, för jag vet vad de tycker. Det, det det var ju tillkännagivelsen sista fällen då. Nej, det kommer fan. Alltså. Nej. Ja. Nej, jag ska vara den bästa barntränaren som någonsin har varit. Det heter ju barn. Jag tror vi är ändå så har du lite så här attitydproblem och så här. Jag ska fånga alla i hook. För att jag ska vinna barnligan. Jag, jag tror All right. I'll see you tomorrow. This uh den Ingrid Jenner kommer nästan liksom grejer de är upp med Pokémon. Vi är nog den enda generationen som tycker att Pokémon är coolt. Ja, jag vet. Mina ingen... föräldrar de bara fattar inte. Bara varför ni grejer och var barn i och med att liksom deras föräldrar så vi kommer ha sysslat med det. Då kommer det automatiskt liksom vara. Men du, du oh, säger funt. vi och det är där vi liksom inte är vi. Det är, okej, okej, jag det är, och Erik är inte alls Pokémon. Det är inte alls generation. Det är du och jag Oskar. Ja, det, ja. det, det, det är du och jag. Vi. Vi vi hoppar Jaha, över. Jag har den, ni grejen. var för gamla. Okej, ja. ni tyckte ni dömas som inte. Var såhär, nej, det var så när med Pokémon är, är faktiskt inte så coolt för att det var det som de som var några ringar helt på. För för några där som tänkte jag på en grej, det kanske minnser Pogs. Jag minns Pogs. Pogs. Jag fick inte ha dem. <laughs> för det var som med pistol på dem på en av dem. Jag så här, men berätta okay. för jag Okej, vill du förklara Pogs då? Nej, jag de vi hade vårt helt egna race på fog så var faktiskt var för någonting berättar heller du. Okej, okay, om jag minns rätt så var det som så att det var något spel som gick ut på att man körde på sig massa såna ganska små eh, brickor, brickor alltså runda då. Och sen vad eh, tankade man spelade innan man ställer upp de här lite att två bärs spelar kan eller kanske fler vem vet. Det minns inte. Samma en liten större så en slammer. Och okay, ge in den här nu väl, du ska kasta ner slammern mot de här brickorna. Och om du lyckas vända på dem så får du ju de här brickorna. Ja. Ah, okej. Okay. Är det så men, modern version av att spela kulle va? Ja, men det är ju också det. Ah, okej, okay, okej. Okay. Ja. Ah. Nu gör mer. Kulla, det hade jag. Vem <laughs> kan du? Ah. Är, jag, alltså... Ja. Alltså när han han hamnar på pistolen måste jag bara in flick här. Pistolen det var en slammer. Det var typ Vad jag kommer ihåg så är han ute ungefär som He-Man. <laughs> Faktiskt. Fast han hade en jävla fet 357er i handen. Ja. All right. Alltså jag minns bara så här jag tötte när väldigt fort för jag säger vad det betyder jag var ingen bra på det. Och då tötte ni på saker ganska fort. Att <laughs> ja, tack, det känns bra. Ma matte Matteby. Det där där där är kanske en grej från sen då. Nej, alltså alltså ja men det är klart alltså samma sak gör en väldigt kort gör bandy hinderbandy karriär. Jaha. Ja, vad höra. Ja, du har ju rätt precis. <laughs> jag var ingen bra, jag trodde det. Alltså hur kul är det att göra någonting man inte är bra på? Nej, men jag jag, jag fick spela till amerikansk det. fotboll och och det prova på. Och det var lite samma där att jag fick vara med en gång eh när de hade en övningsmatch och blev liksom överrullad. Jag blev pamlad liksom ordentligt av typ den fetaste killen där. Eh, uh, och så så gick det jag längre för att jag tyckte det var så kul och liksom nästan dör. Alla gånger, alla gånger som jag har prövat på den där sporten amerikansk fotboll, det har alltid slutat med att någon två personer har börjat slåss. Alltid. Jag har prövat det två gånger. En av gångerna var det jag har som började slåss och då var jag 12 tror jag. Den andra gången var det bara väldigt hett stämning och jag kände att oj det är mycket möjligt att jag kan vara en av de som börjar sossa här nu. Ja men alltså det är ju väldigt där och så är det väldigt matchstämning i i omklädningsrummet så var det liksom snack om vem hade tagit en engelskt där liksom har ni en ingen i på 90-talet där. Det här var liksom... Nej, var det här? <laughs> ja det <var> 2001 ungefär. <laughs> Nej, men, men det, var väl, var det var jag tidigare förra veckan. <laughs> jo men det var nog 2008 eller någonting. Oj. Oj. Den, ja. Jag minns den. Jag, jag, inte ett trevligt alls. Nej. Jag <laughs> alltså <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> jag minns när jag det var när jag var i gymnasiet där ute på lydingen att det var för skolorna hade de någon ändring någon match eller någon fotbollsturnering där det var så alla före de körde verkligen till till någon från ett high school aktivt såhär. Trim. Åh vad patetiskt. Och så cheerleaders all yall mail yall guys. Men jag gick med, ja, så jag är förtvungen att bland annat... En av grejerna vi är förtvungen att göra, i alla fall två eller tre, var att filma skiten. För att kunna sända sig upp till Aulan där folk satt och kollade det. Så jag fick se, det var kul. Det var, vad var det? Här? Oj. Uh, jag kanske har fel, och ifall det är någon som hör det här som vet om att jag har fel... ...får de kanske rätta mig om de inte har ett liv. Uh, jag tror på gångsätra det här, gångsätra killers då det har. Matcha Matcha hashbe hooligans. <laughs> Oj. Oh, <yeah. laughs> Anders har straight forum med vad ni är för typ i alla fall. Så det är ju bra. <laughs> ja, det minns inte vad, jag. Jag menar alltså det det är det jag menar så där. Det var fantastiskt, ospännande. Ja, <laughs> uh, <laughs> men eh uh, det är ju alltså för det blir jag, jag tycker det är superball. Det kallar jag på varje. Nu är yeah. det alltså. Ja, eller ja. alltså med den målet. Alltså jävlar det är ju typ den målet kan göra. Bara för det är en amerikan. Jag vill och gillar gillar kvar bevisa traditioner. Thanksgiving QEG. Det det, det börjar inflika sig att du är amerikan. Ja, det det nämnde förra året. Gjorde. Det. Men om vi har nya listor okay. så kan det verkligen Ja, eller jag ändrar <här> inte visst hur du spelar in. Där vrålar det bara hela <här> puben så typ. Ehm. America. Fuck yeah. Ja, <här> ah, det så. Men uh, uh, nej no, no, men så det är väl en fråga jag gör. Mest för att det är bara så här, det känns mysigt att ha någon bit kvar av det där. Eh. Uh, <här> Men de tog ju tillbeles allvaröst. Det var jag alltså inte vad det var jag så borderline till dens college local heroic excellence halftime show när det så ju dom inte men det var typ den jävla tragiken nu var hon på där. Vi hade också en sån där eh rivalitet med en skolan. Fast det ytterst på ett väldigt mycket mer skandinaviskt sätt. Det det slut det det, det var det var så här att här, jag gick i Rolandsvavskolan nej right. i högstadiet och eh, vi hade någon slags rivalitet med Stadshagen som låg ett par hundra meter kanske en kilometer bort. Och i, då och då så kom de Stadshagens elever till våran skola och gick lös i korridoren och slog saker och folk och förstörde saker och folk. Eh och tiden som var det så jag fick höra det av av någon sån här som man kände till men inte riktigt kände i en parallell klass som kom fram till hur hur ska vi med till Stadshagen? Ska fucka upp stället. <laughs> det är så jävla. Det, det är så vi gör det här. Fast <laughs> sen jag någon vart finövnen nu nu, nu när det där de gjorde samma sak bortasost tipsar man kunde komma vid skolan men whatever men tista. But all of our lost mess när två papp över hela allt och så jag med mole två stora hå. Och jag måste berätta den bästa grejen det var ju Halloween för ett tag sen. Och ja. så kom det små ungar de var kanske 9, 10. Och de bara kommy från stadshagen. <laughs> <går> <Stig>. <går> nej, eh så hade jag lite godis bara ta fram och så de fick det. Eh och sen så gick jag Var med utkläddan? Ja, eh ja. det var så Jensbrücker var glider och jag befanns till botten <går> <går> så så that's how it all. Nej men så jag tror att jag knoppa med ordet så för jag hade glömt borta. Åh oh, Halloween det är nya påsken liksom så det måste man mata unga med godis. Ehm så jag gick upp till Affan och köpte Pollys Jag kom tillbaka och sen... Polly, <laughs> inte bra Jag vet inte, jag vet inte vad unga gillar nu Jag tycker om Polly Inga All. barn tycker om Polly I alla ja, fall, så, så kom jag tillbaka Och då hade de tagit typ såhär Fem meter toapapper Och lagt i rabatten hos grannen Och då var jag såhär Jag antog att de kände såhär look, look what you så, did Look what you did Och de var liksom det var de hade inte svarat för att de hade flyttat ut. För det var liksom inget hemma, det var därför oh. de bara hade lack lite papper oh. så där i den där batten. Så det för, det, är, det här kommer vara första de nya liksom de nya kom in, dit och bara bara två papper i den batten. <laughs> Kul. Då måste jag gritar alla koll på om det var så här uh, Halloween eller så de kommer ju tro att det är liksom vi så. Oh, welcome to our neighborhood. Välkommen. Du är inne i wrong. Det är skägg jag far det, det, det, det där fanet som man. <laughs> exactly. Alltså min min, min det, det mentala bilden jag fick av gärna nu som jag hoppas någon dag någonstans så hänt här i Sverige <laughs> att uh, någon har goda lätit att förstå att okej okay, om inte men förgo det är så ska man köra någon form av trickys eller treats. Och trickar att ägga huset eller eller, eller, eller två papper då ganska klassiska. Jag vet du du som det är sån bildad på ämnet. Ja. Hur där i USA alltså vad gör barnen i USA? Senast så jag gjorde det var 20 år sen nog ska. Ja, okay, men kan man vi borde jag nog någon uppfattning om liksom <gör> ungefär vad de gör. För ja, är, liksom, alla som, så, alla, som alla som jag fra, alla som jag pratar med här. Man 11 var <laughs> treats. Tre, tre. <laughs> jag men jag köre som som är liksom en uh, dokument en så här konspirationstank. Nej det var så tickle treat. Det är också en sån grej <laughs> som typiskt blir lukigt man tror jag ska bort. But anyway, now um, mm. yeah, is just to a puppet given on again. Okej, för det det verkar bara att också folk verkar ha inte riktigt förstått hur jävla elaktigt är det att ägga någons fasad. Förstår de inte hur mycket det kostar? Alltså det är liksom det är fy fem siffrigt som man måste prisa vad liksom få bort det där det är sjukt det där elakt och det ses som en tradition. Jag Va? tycker inte om det. Men vad vad anständigt då för personer? Det är ju bara att ta liksom en lång kvast och så vad det kan man göra för att partiet är ju Nej, alltså okej, sätter sig eller det, det beror på vad man har för material på, på fasaden. Mm. Men det det som vi hade på vårt hus, jag vet inte ni föreställer er hur mycket det kostade för jag var 10 år när vi flyttade därifrån, men nu kommer det fantasilen. Ja, nej, nu så kan inte Nej, nej, nej, <laughs> utan det var sån materialsgås och sånt där så blir det blev en sån gul fläck på fasaden. Ah, okej, okay. ja, Välig vi har sett för det här panelia inte att Ja, men då är det bara att kring. köra på. Ja. Det är bara gå lös megel. <laughs> Då vet jag inte alla det. Ja. Vänta, jag tänkte, alltså, i och med min min min fantasi av hur där där måste ha hänt någon gång kanske jag att någon har kallat upp det lite vad syns inte särskilt mycket för här hur många gör när med för godis. Så satt Nora inte hemma. Och sen kommer jag tillbaka så vad står jag fucking pall för då papper. <här> <här> Eller det är typ sån Nora bucket egg bara, bara. Alltså, så. Alltså, får du det hela bara, får du egg. Vad är det var underbart så det hände. Jag tycker det. Är... Vi äggade en buss en gång. Jag <laughs> på Halloween. Vi frågade den som var bussen, vi om om bussen hade <laughs> godis. För den den åkte den åkte väldigt fort. Så det hade liksom varit farligt att Ni försöka ut godis ur bussen där. Vi fick stoppa. inte ut godis ur bussen fick där. Vilken du uh. godis för vi försökte inte. Uh. Men vi fick inte ut det så vi äggade bussen i alla fall. Vi var ett buskage. <laughs> buskage. Och vi hade klotret oss med liksom dödskallemaskar och sånt där. Vi låg ett buskage på torget sen. <laughs> och då liksom hade någon liksom lagt ett bakhåll för den här bussen och när bussen kom kommer får se inte skriva ut men jag får ut av pengar ska. He never knew what hit him. Oskar, the Oskar vill putte never här 90. Det här var 2009. <laughs> <laughs> jag ska gå på 2000. Oskar Oskar och hans bod är Okej, det är det där. Det var det var 2008. 2008. Oskar. Ja, Sjuk sju kanske. Allright. Oskar och hans bod är det som det sju som såg er till anonymous. De anonymous där Oskar måste ju själv fast mig bara. Väldigt love fan men. Jag ska inte prata om alltså de de är läskiga anonymous. Ja, gör de gör så väl. Det är de. Eh, uh, jag har ingen koll på vad men jag är rätt. Alltså är det, det någon som är på Facebook från Farnville men jag vet inte. <laughs> <laughs> jag har väl koll men jag vet inte läxan för att jag jag jag såg jag, jag ville googla där berömda videon när man har lagt upp ja, <laughs> jag har faktiskt inte ens tittat på det förut. Men de, de, de har ju varit framme detta masken när okay. pratar om yt scripting. Men det hittade först var Anonymous hacks uh, Westborough Baptist Church. Jag blev jätteglad, vet du vilka Westborough Baptist Church är? Nej. Det låg mig av lite i USA som um, uh, en film Red States. Sen kan Smithy det bara säga till last på mig. De det är de som brukar demligen de nå säkert ute i blandar uh, en helt en hel stor familjebara. Det är såna de brukar stå ute och demonstrera når man sier at noen har døtt som er Berg, så står de og demonstrerer der for den skal, ja, de kommer inn i helvete det er sånne greier, sånne herlige typer, oh. så det er fan hvor gløy hvor fan har de hackat dem men sen insåg jeg, når jeg tenkte til litt, det var da dem, de har anvendt en fornig internett men det var cool, <laughs> men, men, uh, det var cool. Nej, de skickade jo flaskpost til varand de, <sighs> ja, de anvender ikke inte internett lenger I are new man I are a new man, new man. New man. <laughs> ja, det måtte også alright, do what you do Och nah. nu nu var det någon så knep på rätt någon för det. Ja, nej men då får äh, vi sitter precis, Vi sitter precis precis precis brevtoaletten bör man tillägga här. Sen tror jag faktiskt börjar på, på, påbäcka för i framtiden inte förra gången riktigt att äh, där spelar det faktiskt in på vem riktig <laughs> du riktigt pushar med riktig manager. Det borde körda på engelska inne i program. Ja, <laughs> Skycast's recorder for a live audience <laughs> eller något sånt där. Eller var det jag skrev på Facebook eller? Ja, jag har ju skrivit uh, eh direkt i Instagram is recorded by a live studio. Du vill ju ha det kul då. Alla satt med någon slags inspelningsapparat alltså typ en iPhone eller en bandspelare eller en så här diktafon eller whatever och spelade in samma grej och sen klippte man ihop det till en enda stor grej. Ja, faktiskt men... skulle ju bara låta likadan man skulle bara höra allting i jo, rummet. Jo men det finns en felmarginal. <laughs> det finns en felmarginal så det skulle bli lite eko, lite faser ibland. Ah, så det blir som sån här en cool effekt. Ah, ja, fast en cool effekt både liksom konstnärligt och tekniskt. Är skeptisk. Ja, jag också är skeptisk. Jag är skeptisk. Jag, är jag undrar ju undrar väl lite grann så här om man tänker på min tanke vad vad blir. Ja men det är jättebra, men där där var mycket roligare tycker jag. Vi kan gå tillbaka till vampyr vi skulle ju ja. gå tillbaka dit. Nej men vi kan skita det. Ja alltså. men eh, jag jag frågade ju det vilka i vilken sorts vampyr är din favoritvampyr? Alltså jag gillar ju um... jag gillar Leslie Nielsen. Okej. Okay. Som Dracula the loving it. Snöben. <laughs> Nej det gör jag inte kan ja, om det så är han dör. Ja han vill dö. Men det det förra gången. Ja vi snackade förra gången För. snackade vi om Bernie <laughs> Mac och um... Jag börn med vem var den? Jag hörde vad han Alla oh, Rory Hagman, han spelade JR i Dallas, han dog ju i hemlighet. Ja, just det. Men var inte han med Här i Hagman. Var jätterolig, jag tycker jätterolig. Ja, de har ju skrivit avsnitt för det där och de har spelat mm. in avsnitt sen helt plötsligt mitt i inspelningen så dör han. Nej, bokstavligen. Jo, jo så det, men så vi det, det, det, det tycker jag syns vet killarna gjort piss ett, pis, ett bokstavligen mitt under inspelningen. Killarna gjorde något hur länge som helst. Mm. Och ändå när han får se en rebuild på Dallas. Det ja. yeah, är fett lite cash så här. Nej, då dör han. Nej men jag antar att det var för mycket för han liksom. Det Han blev så jävla glad uh -huh. att det inte var en dröm. Jag eller... jag vill <laughs> <Nej>. <laughs> alla alla som fattar vitsen där. <laughs> <laughs> Dallas rebuild <reboot. laughs> på riktigt den här gången. Ja, nej men det var ju ja, alltså ju Dallas var aldrig min grej alltså. Okej, okay, då då kör vi alltså den spirituella uppföljaren till Dallas Sunset Beach. Kollar du right. på Sunset Beach? Någon? Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Men för det är ju inte det. För det slutade ju på det sättet. Det visste ja. sig att Meg, huvudkaraktären, vet, hade Meg. drömt allting och så hon alltså för vi som för de som inte var. Kalla på det här fantastiska mästerverket. För mig? Ja. Det det var en jätterolig alltså rolig att kolla på. Nej, nej, i... nej, vadå? Jag växte upp med den här serien. Det här var en väldigt i värsta själv då. Jag så men det ser ah. folk alltså för några år sedan fann folk sitt äxper med Vietnamkriget det var inte så, så var det var inte så mycket inte det är bra. Ja det är hellre mycket hellre växer upp med Vietnam. Jag växte upp med Irakkriget vad är det för skit? Vilken ja det tårna ah, växte upp framförallt då. Ja The sequel ja. ja ettan visst jag kommer ihåg lite av äh, typ. Men Men bara sluta. Det var inte kan sluta där nu. Ja det var... men alltså det det var infullt. Det, det, det var inte ett sägen det hände liksom ingenting. Nej. Men One Form är obviously en bättre. Alltså du de de, de, de, de, de körde två väldigt stora alltså så att säga inte otippade för det var de byggde upp det där väldigt mycket. Vi ser insgång eh med två stora karaktärsstöd alltså Osama och Saddam. Ja, men alltså Ja, jag gör dem så lite mer en konfrontation med Bush och Saddam. Ja, Saddam han då ju slipped drog tvåan. Men alltså Osama han, det, det är ju inte ens en riktig uppföljare. Det är bara samma regissör. Ja, det, det, det stöds. <här> Ja, right, vad höst du säga om The ja, Sunset Beach var det. Ehm, um, det ska nogs ja. Men the woman där är ju att um, okej, okay, för de som inte sett det. Eh, uh, det börjar med när Shane the Make-up Artist ställer som en Sunset Beach. För Nej, du, man måste varför flytta ner? Jo, för för hon skulle hon, gifta sig i Kansas. Skulle gifta sig i Kansas på en stunt där. Varför? För att hon började mejla honom snabb. Nej, för att hennes fästman, Tim. Ja. Eh, uh, kyssste en av de kvinnorna. Men hon där har börjat mejla någon så där. Ben. Ja, Ben. Fan, du kommer ihåg lite för bra alltså. Nej, jag jag kan kan inte. Jag såg för inte alls första avsnittet, men jag vet att Ben han var ganska viktig. Ja, fan var han. Han var engelsman och han ägde nattklubben. Det är liksom då är han viktig. Okej, okay, ja, men, Man, men sen, sen, de de, de mejlade dem med honom en massa. Hon kom dit. Was creepy. Och sen sen går ju alltså sen, sen höll i serien på i typ så här. Och de var kallade in det är väldigt jätteroligt. För att det är typ två säsonger bara. Det var inte men så av att göra så någonting jag kan kolla eh uh, nej men jag, jag vill minns det är så att det är, typ så här det står det säsong 1 bara och sen är det typ så här 600 avsnitt mer i den säsong. <laughs> Oj. Eh uh, för den började de på Yale vi på Long Island Sunset Beach. Ja, ja men jag hörde kolla på det när jag liksom när man kommer hem från skolan ja. och det är inte bara någonting annat på Ja och ingen annan var hemma. Va? Uh. Men det börjar ju inte på senare då som man vågar erkänna det liksom när man gjorde det så, nej, så var det så här. Det är genet. Ja. Mm, ja, sen så när satsen bit slutade så gick jag över i väldigt tysthet. Det här var när jag hade väl börjat komma bli tonn då men mm. då började de sända Mellrose Place. Och All right. Det nej, det kollade man inte på. Det kollade visst det kollade jag på faktiskt, men inte för att jag var intresserad av det, utan för det var det som fanns på TV hämt. Ja, jag, jag jag kollade på vilken Viking också. Mellrose Place. Ehm ban program. Jaha, tycker du så jag gör. Det är ingen som känner igen vilket viking. <skratt> nej. Nej. Ja, det bara en sån. Det är från Polskerna. Ja. Eh, nej men det var tecknat så att så att var. Oh. Nö, vi tecknade på det inte också. <skratt> ja, eh säger alltså jag vet nu vad det är. Så <skratt> var ja, det för honom. Eh, ja, precis. Oh, oh Jesus Nej, Christ. Lost thought on some bitch. Oh ja, yeah. alltså det var det var bara en säsong som, som... Nej, två säsonger bara. Nej, det, säsong, bara. Är ja, det är en säsong bara. Är du säker? Ja, det står film där, jag är inte klar va. Men det var typ mellan 98 och 99 bara eller ja, nåt sånt där. Nej, det sjunde 99, men vetar eh eh har du Okej, okay, det håller inte. Alltså där är faktiskt Jag jag tänker ska vi ner slutet där. Eh, uh, okej, okay, en säsong som på IKNE vet för att det blev 700 55 avsnitt på säsongen. Va? Det är maffia eller fucking David Dobrik så där. Jag tror att det är en sån serie som så där. Nej, och det kommer du dig för Blue. Det kommer på HBO Western där. Men jag har lyssnat lite på soundtracks på Youtube. Mega. Ja, jag lovar vi gett bra soundtracks. Okej, att det är skitbra faktiskt. Det är så kul med det. Bondaktiga. Sara. Nej. Vad boy? Boy. Där var heter. Meg Cummings, han heter hon. Kan du dröna lite inte? Susan Ward. Du kan inte, ja, känner du ja. det soundtracket? Det lite. finns två soundtracks. Det finns försätt med Elita el och sen ett med saxofon. Oj. Mm. Alltså, jag, alltså jag tycker det är skull med så här tjej i namn när det ska vara på något så här väldigt så James Bondaktiga pants. Meg Cummings med u. Ja. <laughs> Hennes syster finns med också, Sarah ja. Cummings, så hon hon hade en affär med en kongressledamot. Ja, nice alltså well done, well done. Ja men det roliga med hela det där i slutet grejen, den den höll på i så här som sagt tre, vet du, den höll väl i framå i slutet. Visst är det allt har varit en dröm som vaknar upp in i internetcaféet som var i första avsnittet och sånt där mejla den där geller gängska snälla. Ja men det uh, vad var det? Eller var det Derek? Eller Derek, vet? Det vet Derek var det Dirk, om minns. Det visst var Derek var Bens onda tvilling som kom upp och dykt upp mitt i säsongen och var dödade de skå karaktärerna vars skådespelare hade sagt upp kontraktet men sen vallan fortsätter för att han kommer tillbaka sen som bäst. Att det gick väl inte fler jobb alltså. För jag minst Nej nej nej utan alltså karaktär alltså karaktären Derek var ju till för att eh, liksom få slut på de karaktärerna som hade avslutat kontraktet. Ben som också spelade Derek framåt i en nästroll. Han fanns ju kvar. Ja, det är ju då. Men de andra typ Kelly, Mark och eh, Tim ja, visst då. Det är låt att men jag vet inte exakt vad det är för att Nej, jag Nej, jätteintressant så för så alltså folk Nej, det är väldigt viktigt för mig. Ja. Det är inte det blev blev eller men jag vill ha 90-tals grejer där ifrån att det är väldigt mycket saker med 90-talet tidigt 2000, va? Ja, men jag gillar Ska vi komma in på Nickelback snart? Vad är det du gör för att ingen mår bra av det, men jag tänkte lite så här. Nej. Ja precis. Jag har en grej, nej. Nej, jag har det gay name. Nej, ni ni ni ni vet ni som inte har kall på Janse, utan han har lite vitt i skägget när när Oscar nämnde Nikolaj fick han vitt på andra sidan också. Det var en rolig grej. Eh äh, Ivan, eh äh, en kompis med. Blom. Nej, en annan Ivan. Det tror jag inte det är Sergej egentligen, men jag säger Ivan i alla fall. Eh äh, han tror sa, jag tror att jag landat fel då, det stavas ju så. Men Eh uh, ja, det släppte min kompis Anna hem och sa hon efter uh, Dreamhack och eh uh, men han såg mig kolla lite skeptigt ut bara. Så du undrar säd i ansiktet. <laughs> min lilla fläck här är precis vid munnen så det är så här det stämmer fan. Det gör det när man när man Alltså för jag såg ju Okej okay. men självspel efter att han hade sagt det och bara det stämmer. Det, det ser ja, ut som en Ja eller hur? För, för du har det på ena sidan men inte på andra sidan. Exakt. Och hit liksom på högra sidan skägget men inte på vänstra sidan. Okej, okay, när när det här är sent då så lår vi i samband samma då vi släpper där så kommer jag twitta en bild på dig. <laughs> Okej. <Och, laughs> ja, message to self gör det. Ja, det kommer jag fan göra. Ja. Jag... Ja, vi är på på en timme 20 minuter. Vi tar in 1 minut paus. Kort paus sen alltså. Ja, men då tycker jag så det är det en gäj undrar hur vi gör idag. Och det, det det började för några timmar sedan. Jag funderade på det sånt där måste säga väldigt länge. Och så är eh ja, man då båda det är inte sant frågan. För jag använder mig Det försöker vi att använda mig ska ha för katt. Ja, det kan få vara katt. Katt. Ja, jag tycker <laughs> det så här kent. Ska få hela och ska få kent till bandet. Katt, så Jukeberg och alla där grejer. Ja. Men ja. äh, jag vet inte vi sen liksom vi spannar vidare på detta och det blev till någonting helt annat och första förslaget någonting med jag skulle säga som en killgrej hon vaknar av att hon hör en klocka ticka ner och ser de 10 sekunderna på sig någonting hon öppnar och hon tittar in i i resten av rummet ser att det sånt en, en en stor bur med en tiger i men nedräkningen går hon knä vidan och tigern släpper loss och sen skulle man slåss med tigern skjela in kniven i buren alltså så att när man sån så så hon nu vaknar himla tänker fan hon har inte ja ah. så och sen gick där vi pratade om Denise här, då eh uh, eh uh, och sen några <laughs> vänd där till så blev det till att jag tog i det härna frågan till er och jag vill veta vad ni tycker vad ni väljer och varför ni väljer det Okej okay. ni får välja mellan samma säsong ni vaknar Och det här är läget du ska göra det här du ska slåss mot det här djuret då. För någonting vill jag men en zebra. Jag vill en aggressiv zebra måste den är en väldigt förbannad zebra. Tänker då bli väldigt arg. Men då en knip. Eller är tänger men du har boxningshandskar. Sebran såklart för sebror soss bra bakåt men inte framåt. Ja, boxningshandskar är, typ en... är en till ju typen. Boxningshandskar i tillfället du inte ska bröda <laughs> den med <laughs> framåt. Nej men alltså det begörde inte... som ett hjälpmedel för tänggrund. Vad heter det här? Alltså du behöver du behöver inte dö... alltså han han har aldrig boxningshandskar. <laughs> <laughs> som alltså som sebran inte har en kniv. Men precis, men då funkar mina knytnävar minst lika <laughs> men bra. Men genet utan... Ja, fast fast genet. Alltså han har sagt han sagt tänggrund. Han boxas ju inte utan den sparkar ju faktiskt. Exakt. Han ställer sig på svansen och, och, och sparkar med båda. Det ser väl väldigt det. roligt ut. Har ni sånt chängru, så Jack? <laughs> <laughs> Nej, men jag har spelat... Uh, does he come back? No more, no more, no more, no more. Jag har spelat uh, tecken och då finns det en karaktär som är en chängru. Är det en fusk karaktär? Uh, ja. Typ som Iceman i 1080. Lite så. Nej, men han är väldigt dålig för att han typ har vuxen i hansagret på sig. Han är skitdålig typ tittar de på hansen och alltså sparkar okay. dubbelsparken det är den som är den såraste liksom alltså ni, ni behöver inte ha hjäl ju vet det är så där så kniven det kan... Ja men om man inte har det hjäl vad är poängen då? Det är väl kallar vi en som vinner. Vem vinner på vad? Det, alltså ska jag bara typ få henne att ligga på ligga ner. Det är inget pressat det. Okej. Okay. Aj I... jag tror en zebla fortfarande för någon nog lättare att få en kapacitet för att huvudet sitter på ett bättre sätt. Det är det sant ska jag säga. Ja, jag skulle nog väl ha sängrum bara för att du sa inte du sa att du satt Cebrama så fett agro. Fett agro. Men alltså har Men inte hur, har var, inte sängrum finns stämningen liksom. Sängrum är ganska kan se mella ut så här. Ganska inkävängenstav redan sådär hon då. Du ja. måste <laughs> <laughs> <laughs> inte kunna jobba. Har bara alltså det blå sjötanket det jag gjort med där alltså det är en, du är i en lägenhet hästebegård. Varför att jag tog det som ja, sällan har det är för den där saken helt. Ja, okay, ja, så så, så det i, i lägerheten han vaknar upp precis som du gör. Du har ingen aning vad det gör där. Eh uh, men du vaknar upp och inser Hur vet man till häst för igår när man bara ja, Är du, du du vet nån då? Du vet väl sen ifall det vinner så har det ut vad vet jag. Mm. Men jag vill ta reda om det för dig nu innan jag Jag känns som en väldigt väldigt konservativ tant <laughs> <laughs> <That laughs> och så. That's the Pixar my. That's so gay. Uh, nej, det här är märkagskoj. <laughs> det, en okay, mm. okay, det är så helt egentligen svenska. Okej, nej men okej, så alltså så du du var ju bara från skolan skulle du naken. Eh. Eh, så du var knaken i en säng och du har en whatever det du väljer, du borde vi kan. Varför jag är, är jag i den sängen? För att du måste ligga någonstans, sen där ligger du. Jag var snäll och lyfte av din madrass. För <sniffr> den kläd av dig innan han lägger där. Japp. Yep. Det är inte helt okej, okay, men okej. Okay. <laughs> det är en större bomb där, all right. <laughs> ja. Alltså så kan när ni upplagde för att alltså ju osäker vad det väl är så är jufrågan väldigt förbannad och vill slå oss. Alltså Schengen är väl kanske inte lika arg som Severan är förbannad. He's out for blood. Han vill ha ditt huvud. Men en han kan men han, är är han lite... kan inte få det för alltså en zebra liksom saknar de fysiska medlen för att liksom få Ja exakt det där zebra alltså även från kroppen generally enhanced så att bli bättre för att kunna förstå tror jag Men en zebra liksom alltså när den ska komma in i trånga utrymmen är den fortfarande mer när det är, alltså liksom du har då boosta kan ni så om den om den fungerar som en häst vilket jag antar att den gör ungefär zebra är väl i förtäringen häst men Nej men den fungerar ungefär som en häst Okej, okay. mm, till en sammanfattning är hästar familj... är helt galna som människor schimpanser ungefär. Ungefär. Alltså då, det är bara att de ställer sig med, med rumpan till och sparkar så typ Jo, det, men då då har jag ett väldigt blottat punkt som inte är nice på kniven. Ja, men det kommer ändå typ sparka då. Den här zebran by the way är fett jävla. Han är han är, alltså han är ingen så, han är ingen tänkt på en så zebra, han en, han alltså han får nog en så dagen innan ute i fattig Afrika någonstans och han är han är en vild zebra så han är mm. helt han så det är ingen jävla mesig so zebra. Jag skulle fortfära det där zebran för en zebra tror jag är mycket nice. För de är så himla klumpiga. Fast där zebran är ju kladdiga. Okej. Men då, alltså hur kommer du fort rätta bara liksom säga saker tills jag ändrar mig. <laughs> Men vänta, hur stort utrymme har vi liksom? Är det en liten lägenhet eller Du, du det... har säger du har äh, det i en äh... Kan han vända på sig liksom? Det kan han göra. Förlumma. Ja, det kan han göra. Ja. Du, du sen Nej, jag, då skulle jag ta tänggrund alltså. Äh... 28 uh, Kan du anatomin? Jaha, uh, nej, men var sitter kroppspulsådern på en sängre? Jag jag tror att det är lättare då kom man tätt in på en sängre. Ja, för den är formad liksom uppåt, till exactly. för att sebrander som är formad bakåt. Hmm. <thr�a> men några sina sebrander de de eftersom de formar bakåt så har de mycket mer liksom en större vinkel så måste de måste vända sig. Och den måste dessutom ha vänd på bakåt mot dig för att kunna attackera om det ska bita dig, det, om liksom det biter jag... dig. Ja, då kan du skära halsen av. Så jag tycker inte om skär halsarna. Av... Vi sa att vi skulle bara få om kulden lite där. Alltså men <laughs> nu... alltså det har ju ialla ett djur. Det känns inte Du bra. gör som du vill med det där. Alltså du du väljer hur långt du vill ta där kommer jag få skit om jag dödar den här sebran? Eh, uh, no, nice. Alltså... Jag jag skulle komma dit och bara what the fuck. Jag it, yeah, it will be frowned upon, men det är okej. Jag kommer få skit för det alltså. Inte skit som vad menar du? Du får väl mena så. Här, alltså du förklarar för den polaren vad fan hände. Så kan du säga bara ja men det var jag det Ja, det, jag valde sebran. Ja, oh, sorry. Nej nej nej, det är väl åt så om du kände du tror du vill ha hel sebran för där ska funka så har det ju så här hel sebran för nåt. I see a blue frisbee. Jag har ingen <laughs> Det kan vara en issue känner jag. Alltså okej. Okay. Ja? Mer är det manliga eller kvinnliga liksom en tanke på? Se bra, se bra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eh uh... Fast alltså om ni Kindle, singru då har ni en minikänga ja, ja. ex ja, och sloss i skrev hur liksom och det faller och jag har med sig den alltså den tar väl inte alltså den tar väl inte med sig ungen när de ska säga så sprör för då har man ändå då <laughs> jag, också, typ, jag, ska, jag ska min grej då är väl att typ hoppa in i den här pouchen ja, pouchen och bara <laughs> och bara typ där sitta där tills de inte torkar bär med liksom ja, du får inte platt... du, du får inte plats där Allright hur vet du det <laughs> Okej, okay, sista sista. Okej. Okay. Uh, åtta dvärgar. Ah. Eller det är ju sju. Ja, ah. den tigge. Okay. Varför har jag fått varför har jag fått beväpning? Eh, uh, du har en pinne, en ganska rejäl fucking stav i skälet. Det var inte en komplimang. Alltså, den har en bra struktur på staven. Ganska. Okej. Okay. Den är helt väl, helt cool godkänd... egentligen. För så de har dvärgar de är ändå åtta personer kan liksom sammanorna se och bli och bli och en... en liten legion av förstörelse. Då ser ni en tigare en tigare. Ja. Men det är det är inte som en så här kung fu film liksom när de kommer en åt gången utan nej, det är de alla så... kommer på samma gång de uh, yeah, de tänker alltså. Ja. Eller? Varare ja. tänker? Ja. De? Ja. Men ja. det varare är ju en en en energior, ja. <laughs> nej, det är inte människor, varare är en äh, lite visotare. <laughs> Och nej, jag ska dem inte frilis <laughs> de Men jag menar att Själva varelsen dvärg Är ja. en påhittad varelse Sen så finns det Kortväxta människor Men det är inte dvärgar De är bara, de alltså, bara Jag tror att du blandar ihop dem där. Jag tänker dvärgar som Men vadå, hur är det i den här tigen? För alltså, det här är en individ som har överlägsen av vaten Mot flera individer som har Underlägsen av vaten alltså inte illa jag, jag, jag, mot dwarven communityn i Sverige men jag tror ja. jag jag tror det var jag flodde. Tigern är ganska vad ska man säga? Om jag får en kniv så skulle valet sändan undan. Ja, jag hade en kniv. Vad ska jag då? Då skulle jag ta tigern. Nej, nej inte fan, då skulle jag ta bergnarna. Angående de inte de har knivar så kort. Tigern har det. Åtta små knivar som vifta. Ja, time the Fist of Fury. Ja, Nej, jag, jag, skulle, jag känner jag mig lite, lite dubbel. För, för jag har mycket längre armen vad de har. Jag kan hålla dem på avstånd. Det hör du. Om jag hamnar men, med, med tigern så är det en annan grej. Ja, för de är så jävla snabba och tunga, men om man kan sikta in sig på rätt del av kroppen så kan det gå. Jag vill låta som Dwight känner jag. Ja, det gör det fan. <laughs> Okej, okay, det var bara med så med för inte för att Jag sett kulös nu bara ut jag men den här sista bilden med för att jag ni i bygden då tyckte jag, jag funderade på det idag. Nej, men när du sa att varje så tänkte jag verkligen alltså jag vill vända de snövita duken då. Ja. Okej. Okay. Då skulle jag väl ha dem för de uh, de vill ingenting. Okej, okay. sju du varje och en gnällig mörk horing sig. Hon är uppenbarligen som ja, snö. Man får tur den tiggen. Det, det är liksom eh uh, power say numbers. Det är mycket svårare att ta flera olika, mm. sant? Ja, Okej, okay, om om du vill få ett jobb gjort, skulle du välja liksom 10 gubbar från kollen 12:s bondarmé <laughs> eller skulle du välja en Navy Seal snubbe? Eh, uh, om jag får styra, om jag får säga till vad de ska göra. Men alltså de kan inte läsa. Nej, men jag kan prata med dem. De Okej, okay, men de pratar en konstig dialekt. Jaha, men jag kan, de förstår vad jag säger isch. <laughs> de de kommer från liksom säg, de är födda 1670 ungefär de här personerna. Oh. Okej. Okay. Uh, um... Ja, ehm Då vet man kan säga det inte alltså faktiskt. Det det, och det det talar för att man det, att tiggen som är bra. Allt som vill man dvärga. Men okej, okay, men dvärga, uh, dvärga, dvärga. Nej, alltså jag tycker, tycker undrar jag jag jag säger för no fan uh, tigger också väl säger. Om du har en kniv och dvärgn inte ha det. Okej, okay, men förr aftar. Dvärgar. Mm. dvärgar. Men i valet i valet var juna och en som bak snövit då mannen. Han kan kasta bak honom. Hon är bassnygg. Så det är det vi kommer att det vi Okej. Okay. Ja, äh, är så. Nej, hon men vad gör hon? Hon kan sjunga i en ton som typ spräcker saker men inte riktigt. Det är det hon gör eller alltså, jag har aldrig sett den filmen ens. Jag har bara sett den som kommer på Youtube. Det där bakämman, Gundast spelar driftingar ja, och sen såpte det 64. Så att det är ett bra bra djur. Det var han första i yeah. 2010. Mm. Ja. Ja. Äh, det är påfallande. Nån har vunnit pengar. Ja,bart eh började jag lida för, mot sitt slut egentligen. Ja, det jag tycker att, jag, jag tycker säkert borde vi nu, gjort jag vill börja från oss och det vi kom fram till idag är att äh, Oscar gör väldigt mycket som barn. Ja, men äh. vem gör inte det? Ja, förlåt. Eh och att äh, <laughs> Snövit hade slut över Anlunda i fall när det var så inblandat i sjukheten. All right. Uh, all right. Och vi pratar inte om vampyrer. Uh, ja, det är väldigt kort det väl den nämns. Vi försökte. Vi försökte, det gick inte. We had a good run. Vi hade en god run. <laughs> all right. Eh, uh, där var då var veckans skogsgast, jag heter Klinström. Och jag heter Oscar. Jag heter Jens. Vad gör du mer än så någonting? Lurrflost, inte osan. Vi är klurigt bort. Uh, yes. Bye -bye. Men ja, oh, då ses vi nästa gång. Hejdå. Yes.